În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Fras creștin, cea mai mare și cea din tâi dintre dovezile că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, îl cuprind cărțile prorocilor de la început și apoi minunile, pe care le-a săvârșit în timpul viețuirii sale pe pământ. O mulțime de profeți din neamul evreiesc au pregătit omenirea până la Domnul Hristos ca să fie crezută Evanghelia când se va arăta El și să-L cunoască după minunile săvârșite de El. Timp de patru mii de ani, nencetat și fără schimbare, au venit unul după altul să prezică această persoană dumnezeiască. Un popor întreg l-a anunțat și chiar cu prețul vieții l-a mărturisit. Atât erau de siguri devenirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Și iată că odată cu apariția sa a început să radieze bunătatea dumnezeiască, necunoscută oamenilor până atunci pe pământ, căci oamenii se obișnuiseră să tremure în fața unui tiran, înaintea Cezarilor pământești și a zeilor născociți de ei. Dar prin bunătatea nesfârșită a lui Isus s-a descoperit adevăratul Dumnezeu omului, adevărata bunătate și umanitate cu mare iubire, nu numai față de cei perfecti și virtuoși, ci față și de păcătoși. El a iubit și a ajutat plin de milă și pe cei curați și pe cei păcătoși, pentru care venise să-i ridice. Multele minuni pe care le făcea Iisus îi ajuta ca să-L cunoască și mai mult, dar numai pe cei curați la inimă, cei săraci, zmeriți, ceilalți, deși vedeau cu ochii lor toate minunile, deși cunoșteau prorociile și viața lui Isus ce a trăită dumnezeiește în mijlocul lor, din pricina invidiei închideau ochii și stăteau împotrivă. Invidioși mândri și îngânfații erau orbi la toate minunile lui Isus după cum vedem și din Sfânta Evanghelie de astăzi. Domnul Hristos se duce într-o sâmbătă la sinagogă și acolo învăța poporul credința cea adevărată, tainele mântuirii. Pe când vorbea poporului cuvintele vieții veșnice, a văzut acolo o femeie bolnavă, de un duh de neputință gârbovită de spate de 18 ani. Cine putut să număra lacrimile și suspinele ei, nopțile cele nedormite, jungiurile și toate durerile de zi și noapte? Dar ea nu s-a deznădăjduit. Se ducea întotdeauna la biserică și se ruga cu credință să-i ajute Dumnezeu și să o tămăduiască. Mulți dintre cei ce veneau o disprețuiau, o ocoleau și ea se obișnuise și cu disprețul oamenilor și cu suferința de atâția ani. În această zi de sâmbătă, când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis Femeie, ești dezlegată de neputința ta și a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat, s-a însănătoșit și slăvea pe Dumnezeu. Domnul Hristos îi cunoscuse sufletul ei răbdător în boală, nădejdea și așteptarea ei cu credință. Și mai ales Mântuitorul a văzut pe satana care ținea legată această fica lui Avram de 18 ani. Beata femeie, de atâta mari de ani mergeam încovoiată de spate, ca și când ar duce o greutate mare în fiecare clipă. Ce grozavă este suferința și în câte feluri macină ia omenirea pe fața pământului! Medicina a căutat fel de fel de leacuri ca să curme durerea și răul din oasele omului. Dar mai ales a căutat și caută mereu să vadă și să găsească rădăcina din care ies atâtea suferințe în lume. Desigur că s-a găsit atâtea leacuri pentru multe boli și s-a găsit și rădăcina, izvorul de unde pleacă atâta suferință. Dar și cuvântările doctorilor, sunt tot așa de disprețuite și de neluate în serios, ca și învățătura Domnului Hristos pe care o propovăduim noi, slujitori altarului. Doctorii propovăduiesc și-au scos chiar și cărți și spun mereu cu gură de foc că alcoolul, tutunul, avorturile sunt izvoare ale bolilor ale suferințelor. De aici pleacă cele mai multe boli fără leac. Leucemia, ciroza, cancerul generalizat, tbc distrugerea nervilor și a sângelui, sifilisul, distrugerea copiilor. Încă copiii care se nasc din astfel de părinți au sângele lor stricat, alcool, nicotină și alte otrăvuri în sânge. Dar cine ascultă pe medici, cine caută să facă ce spun ei, abia după ce se văd neputincioși și că boala i-a pus la pat, încep să mai rărească de a se îndopa cu aceste otrăvuri. Se duc în spitale, se ameliorează boala, și apoi, când vin, încep din nou același fel de viață, poate și mai rău. Desigur, medicina a descoperit aceste izvoare ale suferințelor mai pe urmă. După ce Evanghelia lui Hristos, învățătura Mântuitorului, propovăduită de Sfânta Biserică Ortodoxă, căci aceasta ne arată cât de grozav este păcatul, viciile, patimile. Și câtă răutate și distrugere sufletească a adus și a aduce păcatul în lume. Păcatul este pricina tot răul din lume. Toate suferințele, toate lacrimile și tulburările își au rădăcină în păcate. Cine poate spune. Ce rău mare provoacă într-o familie un bețiv. Câte despărțiri sunt din cauza acestui păcat al beției. Și de aici le face omul și pe celelalte cu ușurință. Ajunge și la desfrânare, la ucidere și la despărțire de Dumnezeu. Sunt nenumărate feluri de suferințe pe pământ din cauza acestor patimi urâte. Poate fiecare dintre noi auzim zi de zi câte ceva din suferințele acestea. Sunt unele case în care oamenii trăiesc într-un mare întuneric, sufletesc și trupesc, din cauza acestor patim negre. Așa îmi povestea un preot de la țară, un caz care m-a până la lacrimi. Acest preot... Nu cunoștea lumea din comună, fiindcă era nou venit acolo. Și îmi spune că într-o zi a fost chemat să spovedească și să împărtășească o femeie care zăcea de multă vreme. Când m-am dus, am crezut că mă așteaptă o bunică înconjurată de fii și nepoți. Pe prispă m-au întâmpinat patru copii. Cel mai mare, o fetiță cam de 12 ani. Mă așteptam să le văd bunica bolnavă, dar ei mi-au deschis ușa la o cameră sărăcăcioasă unde zăcea mama lor. Lângă patul ei încă un copil în albie de câteva luni. Femeia mi-a cerut să spovedesc și să o împărtășesc că e foarte bolnavă de inimă și de câteva luni nu s-a mai sculat din pat. În pat i-am făcut și spovedania și împărtășania. Cu cât priveam această femeie și o ascultam, cercetam cu gândul și viața acestor oameni tineri. Soțul ei era muncitor în pădure, un bețiv de prima clasă. Venea acasă numai sâmbătă, seara, și pleca luni dimineața. Bănișorii pe care îi câștigai de dea mai pe toți, pe băutură și pe țigări. Acasă venea cu foarte puțin bani și fără nimic de ale mâncării. Toată agonisea la cheltuia pe rachiu tutun și juca și rișcă. Bolnava nu se putea da jos din pat. Singurul servici ce-l putea să-l mai facă mai legăna copilul când plângea de la picioarele ei. Toată lipsa și oful de fiecare zi al bietei femei se strânsese la inimă și o pusese la pat. Deși era o femeie tânără cu dorința de a-și crește copilașii, și de-a munci, acum își aștepta moartea. Era mama a cinci copii și simțea că îi lasă singuri. Apropiindu-i Sfânta Împărtășanie și a arunca privirile spre copiii care erau în spatele meu. Și lacrimile îi umplură ochii. De ce plângi în clipa aceasta? Mi-au dat lacrimile, părinte, de milă, mai mult pentru Lenuța, care poartă grijă de frații ei. Dacă mor, ea le rămâne mamă și n-are decât 12 ani. N-am mai mers la școală de când am căzut bolnavă. Ce să-i faci? N-are cine să-i îngrijească pe ceilalți. Nici pe mine, nici pe taică să. So. Că deși el trebuie spălat și îngrijit, cred că mai vin vecinele să te ajute. Foarte rar, la o săptămână, o dată trece câte una. Rude aveți, părinți n-am. Frații, ce pot să facă? Iar cumnatele trec și mai rar decât vecinele. Lenuța poate să facă de toate? Știe să facă și mâncare? Nu prea știe. Ea stă acolo lângă plită și eu îi spun de aici, din pat, tot ce să facă. Aveți ce vă trebuie. Avem foarte puțin, părinte. Puțin mălai, cartofi, tot Lenuța merge să le aducă. Din puțini bani aduși de taicăsu. M-am uitat în cămară, într-adevăr, n-avea nimic. Prin curte, nicio vită, nicio pasăre. Când am început să o ascult, spovedania acestei femei m a înduioșat până la lacrimi. Suferința ei și mila de copii. După ce am înțeles toată singurătatea, toată mizeria în care trăiau acești copii cu mama lor, parcă am văzut și moartea care putea să-i vină oricând și să scape de durere. Mi-am întors privirile spre copii nevinovați și m-a cuprins multă milă, și, mai ales, m-a impresionat fetița de 12 ani, care îngrija de mama ei ca o soră de spital, iar pe frații ei ca o adevărată mamă uitase în toată suferința mamei și măsuram povara vieții care a apăsat atât de greu pe umerii unui copil, care la această vârstă ar trebui să râdă, să se bucure, să zburde cu copiii. Simțeam o datorie să înțeleg cât mai adânc tragedia acestor suflete. Însă atâta suferință mi se părea că e prea tristă numai să o ascult. Și plecai luând cu mine pe fratele Lenuței numai de 10 anișori, zicând că nu știu drumul și vreau să mă conducă, ca la despărțire să-i dau cele ce se cădea, ca să poată ajuta și să cumpere cele de trebuință și cele necesare pentru hrana lor. Iată câtă suferință aduce... Într-o casă patimile, viciile omului. De la veție pleacă toate, cum am spus, și suferința se ține lans ca și la biata femeie, care zi de zi tot au oftat până când și-a distrus inima și plămânii. Și câte feluri de suferințe sunt în lume, din cauza acestei patimi urâte, acestui păcat pe care îl condamnă și religia, și biserica, și medicina, și doctorii. Unul a venit beat și a dat foc la casă, altul a spar vasele și ce-a găsit prin casă, altul a venit beat și a bătut soția de a băgat-o în spital, altul a făcut o crimă, altul a distrus copiii, Câți copiii au fugit de acasă unde au văzut cu ochii din cauza tatălui lor bețivi, a certurilor? Și sunt nenumărate suferințele de pe urma acestui păcat, acestei pati urâte și negre a beției. Iată gârbăvire periculoasă! Aceștia sunt stăpâniți de duhurile necurate, sunt legați de satana ca și femeia gârbovă din Evanghelia de astăzi. Ei poartă cocoașă în spate, încovoiați de mulțimea patimilor, înfășurați de legături, de lanțuri, de vrăjmașul diavol și nu pot privi în sus. Stau și privesc numai la noroiul acestei lumi. Ei nu văd cerul și nici nu voie să-l vadă. Viața lor este fără cer. Pentru ei cerul este închis. Toți sunt gârboviți și nu au simțul dragostei de aproapele și nici milă de nimeni. Caută numai gâlceavă și numai să facă rău. Oricând sunt gata să-și îndeplinească numai aceste pofte porcești, nu văd că poftele acestea duc sufletul și trupul în starea cea mai dezastroasă. Sunt nepăsători la strigătul neîntrerupt care vine dinspre țărmul și ținutul suferințelor omenești. Își astupă urechile și nu vor să audă cuvintele izbăvitorului Isus. Veniți la mine! Veniți la mine toți cei osteni și împovărați și numai eu vă voi odigni pe voi. Dar nu aud și nu văd albastru cerului divin. O ce cer închis pentru ei, ce capac de oțel pentru sicriul vieților, de mii de ori mai triste e viața lor ca a femeii gârbove care credea și aștepta. Ce înseamnă viața lor? La ce folosesc zilele vieții acestor oameni? De ce mai răsare soarele pentru ei? De ce mai rodește pământul atâtea bunătăți? De ce atâta sublimă armonie? Mai se pot numi aceștia oameni, aceștia care chinuiesc copiii nevinovați cu beția lor, care își chinuiesc soțiile cu desfrânările și patimile lor, aceia care stau căzuți în șansuri și în noată murdăriile lor, aceia care nu pot trăi câteva clipe, nu pot să stai lângă ei de mirosul cel greu ce le ies din gur și din tot corpul, din duhoarea rachiului, tutunului și murdărilor. Iată de ce sfintele cărții pun în rândul necuvântătoarelor, animalelor nesimțitoare. Noi suntem datori să trăim pe pământ, dar să avem fruntea sus și ochi-a aținti spre cerul albastru. Picioarele noastre pășesc văile acestui pământ, dar să fie purtate de o frunte și ochi care să privească mereu spre cer. Altfel ne asemănăm cu cârtițile neputincioase și cu râmătorii care scormonesc pământul fără de folos. Păcatul este pricina tuturor relelor și a suferințelor de pe fața pământului. De aceea, până când nu ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima noastră, cu sinceritate, nu de interese pământești, suntem căzuți în blestemul dumnezeiesc care este anunțat de Dumnezeu prin Sfinții prooroci. Căci așa zice la prorocul Maleachii, Sunteți blestemați, zice Dumnezeu, câtă vreme căutați să mă înșelați. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul. Să luăm în serios cuvintele lui Dumnezeu, că ne păgubim pe noi singuri și nu e pagubă mai mare ca aceasta, ca să vezi la sfârșit că ți-ai pierdut sufletul. Vaia celor a care nici acum nu se trezesc și nu se dezlipesc de rugina păcatelor, a plăcerilor lumești, căci atunci va fi prea târziu, când își vor arunca banii pe ulițe, lucrurile și hainele pe care le-au agonisit în fărădele și păcate, Că se vor scufunda cu ele ca în Sodoma și Gomora în adâncul pământului, în fundul iadului, pentru că de suflet n-au avut grijă. Acum este timpul să strigăm cu stăruință și cu credință la Dumnezeu, să venim la Sfânta Biserică, să facem rugăciuni, să dezlege Dumnezeu legăturile satanii, ca la femeia gârbovă din Evanghelia de astăzi, legăturile necuratului care le-a făcut cu învoirea noastră, să dezlege întuitorul Iisus păcatele când ne spovedim și atunci se va dezlega și celor a care nu pot să se căsătorească. Și vor înceta și supărările, se vor curma toate suferințele din casa noastră, din trupul nostru, din sufletul și viața noastră. Grija de suflet să fie în fruntea tuturor celorlalte griji și truda cea mai de seamă să fie pentru mântuirea sufletului. Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că atunci când a vindecat Domnul Hristos această femeie gârbovă, legată de satana de 18 ani, toată lumea se mira și se bucura de fapt aceasta minunată a mântuitorului. De binele acesta a făcut unei femei bolnavi. Dar mai marele sinagogii și cu alți farisei fățarnici nu s-au bucurat deloc. Au sărit în sus zicând cel mai mare. Șase zile sunt care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați, nu în ziua sâmbetilor. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la apă. Vedeți, viermele acesta al invidiei rodea sufletul mai mare lui sinagogi. Mântuitorul i-a mustrat pe toți acei farisei fățarnici și pe toți zaviznicii până la sfârșitul veacurilor, făcându-i să se rușineze, zicându-le fățarnicilor. Păcatul acesta al invidiei este grozav de mare, și din cauza lui s-a făcut răzvrătire și război în cer, s-a tulburat pacea fericită care o aveau îngeri între ei și a căzut Lucifer în adâncimea iadului cu ceata lui. Din cauza zavistiei, Deavălești au căzut strămoșii noștri și au călcat porunca dumnezeiască și au fost izgoniți din rai să mănânce pâine în sudoarea feții, făcându-se muritori și să nască copii în dureri. Din cauza zavistiei diavolului au urât fratele pe frate și l-au omorât, spurcând pământul cu sânge curat. Din cauza zavistiei, diavolești s-a pornit prigoană împotriva lui Dumnezeu și a fost răstignit pe cruce Iisus, omorându-L în chinurile cele mai grele. Zavistia este învățătoarea neascultării, născătoarea uciderii de frate, pricina morții și rădăcina tuturor răutăților. Zavistia demonului îl face pe mai marele sinagogii să strige ca a ieșit din minți și să găsească vină mântuitorului că a făcut o minune, o faptă bună în zi de sărbătoare. Diavolul care stăpânea trupul femeii gârbove a intrat în acest fariseu și a început să-l zgândăre. Să facă zarvă și să țipe, găsind vină pentru o faptă bună. Ce rău făcuse Mântuitorul! Vindecase o femeie care nu mai putea să-și ridice capul de gârbovită și abia își ținea sufletul pe buze. Tot poporul lăuda această faptă și slăvea pe Dumnezeu pentru mila lui cea mare. Dar acest fariseu fățarnic zavistuiește minunea și clefetește pe făcătorul de minuni, pe Dumnezeu Isus. Satana care legase pe femeie timp de 18 ani îl leagă acum pe mai marele sinagogii cu zavistia și prin gura lui clefetește minunea lui Dumnezeu. Iată, frans creștini, ce păcat o este zavistia invidia. Astfel de farisei fățarnici întâlnim și astăzi foarte des. Unii sunt pizmași pe noi și caută să ne oprească prin fel de fel de vorbe ademenitoare ca să nu venim la Sfânta Biserică și să ne tămăduim. Alții vorbesc de rău chiar Sfânta noastră Biserică și împiedică pe cei ce vor să ajungă aici să iată măduire sufletului și trupului. Alți farisei fățarnici sunt sectanții, care de asemenea, ca și cei de demult, învață lumea să țină ca sărbătoare sâmbăta, nu duminica. Nu sfânta duminică cum trebuie să o ținem noi creștini ortodoxi, ziua răscumpărării noastre prin învierea lui Hristos. Și așa o mulțime de farisei fățarnici stăpâniți de Duhul cel necurat al invidiei se luptă pe toate căile să împiedice pe drept credincioși și creștini să nu urmeze calea adevărului, calea bisericii a sfințenii. Și așa cum rugina roade fierul, tot așa și zavistia aceasta roade inima acestor oameni ticăloși. Cea mai puternică o travă se află în gura acestei fiare blestemate, care este invidia. Ce dureros lucru este când copiii unor părinți nu se pot înțelege. Ce casă nefericită este aceea unde nu se mai termină cearta din cauza zavistiei și dezbinare dintre frați. Ce inimă îndurerată trebuie să aibă o mamă, când copiii ei trăiesc zavistuindu-se unul pe altul. Vai ce păcat mare au față de Tatăl Ceresc, față de Maica noastră Biserica și de sufletul lor, acei creștini care trăiesc în zavistie și ură. Toți acei creștini care au păcatul acesta al invidiei, să știe, că poate să aibă toate faptele bune, tot în ea se duc, dacă au păcatul acesta al invidiei. Și se vor chinui acolo cu demonii și cu evreii care au răstignit pe Domnul Hristos tot din păcatul zavistiei și al invidiei. Păcatul acesta al invidiei, să știți că nu-l putem stinge decât cu focul dragostei de aproapele, cu milă și iertare și zmerenie. de acestea se rușinează spurcatul demon al invidiei. Să le luăm ca arme împotriva invidiei aceste virtuți pe care ne le recomandă Sfânta Scriptură. Păcatul invidiei este mai rău decât toate păcatele, fiindcă din el se nasc alte cinci păcate mari și anume, din el se naște ura împătriva aproapelui, clefetirea, osândirea, bucuria de răul aproapelui și necazul pentru binele de aproapelui. Pentru ca să înțelegeți mai bine lucrurile acestea, ascultați o istorioară cu mult tâlg. Un gospodar avea o țarină foarte întinsă, dar toată era baltă de apă și nu rodea mai nimic. Atunci a venit în gând sosece și a început să scoată apa cu găleata din ea, dar truda lui a fost zadarnică, căci în curând apa a venit la loc. Atunci un om priceput și înțelept l-a sfătuit zicându-i, ca să scapi de apa de pe locul tău, mai întâi seacă izvoarele și el a făcut așa. După ce i-a secat izvoarele, balta s-a uscat, pământul s-a făcut bun de arătură și încă un pământ foarte bun, căci toată sămânța pe care a semănat-o a rodit în sutit. Așa se întâmplă și cu cele sufletești. Dacă vrei să seci mlaștina vieții tale, frate creștini, dacă vrei să dai vieții tale un duh nou, ca să poți face numai roade bune spre viața de veci, trebuie mai întâi să seci zvorul păcatelor tale. Hulele și băutura, glumele cele deșarte, tutunul și defăimările, invidia și desfrânarea, poftele cele dobitocești, plăcerile cele lumești. Acestea sunt izvorul răutăților. Acestea trebuie secate cu desăvârșire. Dar astăzi, nu mâine, căci mâine poate fi prea târziu, nu vei mai putea face poate nimic cu mâinile tale și cu picioarele tale și cu gura ta. Se vor închide și se vor lega pe veci. Să ne gândim mai adânc la acestea, Că ne vine rândul și nouă, când se va sparge bălciul vieții acestei anșelătoare și va trebui să ne arunce cineva și pe noi într-o groapă adâncă, să răscumpărăm timpul pierdut până nu e prea târziu. Căci așa au făcut creștinii adevărați. Și așa fac și astăzi adevărații creștini, care au temelie sănătoasă și merg după învățăturile dreptei credințe ortodoxe. Acei creștini înțelepți se hrănesc în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu. Nu lipsesc de la Sfânta Biserică, Duminicile și sărbătorii, Se spovedesc și se împărtășesc în posturi. Și chiar mai des, fiindcă știu că ce fac astăzi e bun făcut, Mâine nu se știe de mai pot face ceva și nu știm când vor veni să ne cheme, să dăm socoteala pentru cele ce am făcut în viață. Așa se spune în pateric, că un puznic bătrân s-a dus odată într-o cetate să-și vândă vasele sale pe care le făcea singur. Și din întâmplare s-a așezat la poarta unui om bogat, care trăgea să moară. zând el acolo, a avut o vedenie. Vedea niște bărbați negri, foarte îngrozitori la vedere, călări pe cai negri. Și aveau în mâinile lor niște scuturi și săbii de foc. Când au ajuns la poartă, au lăsat cai afară. Iar ei au intrat în lăuntru. Și când i-a văzut bolnavul, a strigat cu glas mare, Doamne, miluiește-mă și mi-ajută! Iar ei i-au zis lui, Acum, când a apus soarele, ți a adus aminte de Dumnezeu? Pentru ce când strălucea ziua, nu l-ai căuta pe el? Acum! Nu mai ai nicio mângâiere și nicio o nădejde de mântuire. Și așa zicând ei, aceia negri, mult sufletul cu sila și s-au dus. Voi de sufletul pe care îl apucă moartea nepregătit și fără Dumnezeu! Văi de cei ce trăiesc necununați, de cei ce înjură și cei ce dau demonului! de toți cei ce fug de biserică, de credință și de rugăciune. voi de cei care apucă ceasul morții gârboviți, mai rău ca femeia din Evanghelia de astăzi, de păcatele acestea, de legăturile satanii, că se vor pierde pe veci. Singura scăpare a păcătoșilor este Isus, Mântuitorul, este învățătura Lui religia Lui, morala Lui creștină, să alergăm cu mic, cu mare, învățat și neînvățat, tânăr și bătrân, să-L iubim pe Iisus, să-L ascultăm și să împlinim Sfintele Lui porunci, căci acestea au darul și puterea să ne facă fericiți, să ne izbăvească de toate suferințele trupești și sufletești, și să ne asigure și viața de veci. Iisuse, avem nevoie de Tine. Isuse, nu mai de Tine, de nimeni altul. Singur Tu ești Cel ce ne iubești, Isuse. Tu simți milă pentru noi cei ce suferim. Tu singur știi ce mare nevoie avem de Tine. În această lume, în acest ceas al lumii, nimeni altul, nici unul dintre nenumărații oameni ce sunt în viață și nici dintre cei ce dorm, nu ne poate da nor nevoiților și căzuților în cumplita mizerie sufletului și a trupului, binele cel mântuitor. Isuse, toți au nevoie de tine, Chiar cei ce nu știu, cei ce nu știu mai gramnic au nevoie de tine ca cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine, dar e foame de tine, Iisuse. Bolnavul râvnește sănătatea, dar boala lui nu-i decât lipsa de tine. Cine caută bunurile și frumusețile de pe lume, te caută fără să-și dea seama pe tine, cel ce ești frumusețea întreagă și desăvârșită. Cine urmărește adevărul, te dorește fără voia lui pe tine, cel ce e singurul adevăr, vrednic să fie cunoscut. Iar cine se străduiește să statornicească pacea, te caută pe tine, singura pace în care nu pot odihni decât inimile liniștite. Toți te cheamă fără a ști că te strigă, iar strigătul lor e nespus mai sfâșietor ca al nostru, care te cunoaștem și credem în tine. e vinul la noi să ridicăm ochii noștri spre Împăratul Slavei, spre Stăpânul vieții și al morții, spre Doctorul cel Mare, prea bunul și milostivul Iisus, și plin de credință să-L rugăm să ne dezlege și pe noi de gârbovia sufletului nostru, ca pe femeia din Evanghelia de astăzi să aprindă și în noi focul dragostei sale dumnezeiești, prea-L iubi mai mult și a plini cât mai bine sfintele sale porunci, ca să fim și noi ai Lui în vecii vecilor. Amin.